Kérdéseket fogok feltenni, és válaszokat fogok kapni, veled vagy nélküled. Megfordulok és elindulok világossá téve a dolgot, és majdnem infartust kapok, ahogy megpillantom Richet, akinek még csak nem is lett volna szabad a területre lépnie, a kocsi motorháztetőjének dőlve, farmerba és valamiféle katonai zsekibe. Szerelmes fiú előállt a megmentésre, mondjak én.